Apostolilor, capitolul 8 și versetul 38. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Toate lucrurile și lucrările trebuie să le oprim când e vorba de ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Să poruncim să stea carul vieții noastre ca să putem împlini cerințele Domnului în vederea mântuirii și desăvârșirii noastre. Repetăm ideea. Când crezi cu adevărat în Domnul Isus Hristos și îl recunoști ca Fiul lui Dumnezeu, atunci te oprești din orice mers și din orice lucrare și te predai Lui prin împlinirea cuvântului Său în toate privințele. Altfel nu-i adevărată credința ta. S-au pogorât amândoi în apă. Botezul este o coborâre, o smerire, pentru că firii vechi nu-i place așa ceva. Un prunc nu știe nici să se coboare, nici să se înalțe. Domnul Iisus prin botezul lui s-a coborât, s-a smerit înaintea cerului și a pământului, ca să poată să ne ridice pe noi păcătoși la viață și fericire. Orice ascultare de Dumnezeu este o coborâre, iar botezul este o ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui. Așa a rânduit el. Avem noi oare ceva împotrivă? Sfântul Chiril al Ierusalimului zice, Iisus a sfințit botezul când însuși el s-a botezat.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 Dacă însuși stăpânul întrebuința timpul cu rânduială, oare noi robii se cade să îndrăznim să facem ceva fără rânduială? Te Dinainte, Pentru mine, lojert, baby, pe calvot. Că te-ai îngrijit mai din Pentru mine, lojert, baby, pe calvot. Versetul 39 Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Orice ascultare de Dumnezeu este urmată de o răpire a Duhului, o înălțare în alte sfere duhovnicești. Vezi lucruri pe care nu le-ai mai văzut și trăiești stări pe care nu le-ai mai trăit. După ce termini o lucrare, tu, slujitor al Domnului, să știi că Duhul te duce în altă parte, vezi să nu te împotrivești. Când te răpește Duhul Domnului, nu te mai vezi tu, eul tău, felul tău, ci se vede în tine Hristos, felul lui de a fi. Când nu te mai vezi tu, în momentul când faci lucrarea lui Dumnezeu, cei de pe lângă tine își văd de drum cu bucurie, dacă sunt credincioși cu adevărat. Famenul nu l-a mai văzut. Famenul nu l-a mai văzut pe Filip nici nu mai era nevoie, dar a rămas cu Domnul Isus, stăpânul lui Filip. Dacă aducem sufletele la Domnul Isus, să ne lăsăm acoperiți de Duhul Sfânt, ca să nu ne mai vedem noi, ci să se vadă strălucitor Domnul. Sufletele trebuie să fie alipite numai de Domnul, nu de noi înșine sau de oameni. Famenul își vedea de drum plin de bucurie. Altfel îți vezi de drumul vieții după ce ai împlinit cuvântul lui Dumnezeu, de abia de aici încolo te poți bucura cu adevărat. Bucuria are nevoie de argumente. Famenul a ieșit din apă un om născut din nou. Credința l-a adus în această stare și ca om născut din Dumnezeu și a văzut de drum plin de bucurie, pentru că de aici înainte avea în cer nu numai un Dumnezeu atotputernic, ci și un tată plin de iubire și de milă. Famenul era plin de Duhul Sfânt, de aceea era plin de bucurie. Numai prin Duhul Sfânt se ajunge la bucuria adevărată. Famenul își vedea de drum plin de bucurie. Famenul se putea bucura acum de iertarea pe care i-o dăduse Dumnezeu prin Har și știa că prin Domnul Isus îi se deschisese intrarea la Tatăl. O bucurie adâncă ne înțelea să îi umple acum sufletul. Dar și pentru noi este numai un singur izvor de adevărată bucurie. Este Harul lui Dumnezeu Iisus Hristos care ne umple dacă îl primim cu credință. Este legătura cu însuși Dumnezeul cel viu. Aceasta te face să te bucuri în adevăr de viață. Cine este sigur de acest har, se știe în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Sub el se întind brațele veșnice. El este scăpat de nimicirea existenței sale. Înaintea sa, el vede ținta voită de Dumnezeu cu el și spre aceea se îndreaptă prin bucurii și suferințe, prin zile bune și zile rele. Domnul să ne dăruiască la tot siguranța pe care o dă credința, pentru ca și noi, ca famenul, să ne vedem de drum cu bucurie. Bucuria este unul din semnele celor cu adevărat credincioși. Ei se pot bucura pentru că în inima lor s-au potolit toate furtunile, îngrijorărilor și ale slavei deșarte, iar păcatul nu mai stă pe scaunul de domnie. Numai o inimă în are pace și numai unde este pace este bucurie. Famenul, după ce a primit siguranța mântuirii în urma propovăduirii lui Filip și în urma botezului, s-a liniștit în inima lui, s-a luminat în mintea lui și s-a umplut de putere duhovnicească. Astfel și-a putut vedea de drum plin de bucurie. Numai cine își vede de drum se poate bucura în Domnul și numai cine se bucură în Domnul își vede de drum. Cea mai mică abatere din drum răpește bucuria, pentru că orice abatere din drumul spre împărăția lui Dumnezeu este o rătăcire în duhul lumii, unde bucuria duhovnicească nu-și mai găsește o dihnă. Să ne cercetăm cu atenție și cu sinceritate. Orice lipsă de bucurie are la rădăcina abaterea din drumul Sfințeniei, abaterea din calea cea nouă și vie. Pe drumul acesta nou, pe unde nu poate merge nicio fiară, Fiara este firea veche, nu există tristețe, chiar dacă vin încercări și necazuri. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, domnește pe acest drum și din această cauză, cei necredincioși nu înțeleg bucuria în deși și în necaz, nici bucuria tremurării, după cum scriem Psalmul 2 cu 11, Bucurați-vă tremurând! O bucurie veșnică încunune capul credincioșilor adevărați, zice prorocul Isaia în 35 cu 10. Scritorul român Roland zicea, Lăudată să fie bucuria și lăudată durerea, una și alta sunt surori și amândouă sunt sfinte. E adevărat că sunt surori, dar numai pe calea Domnului. Pe calea lumii, bucuria și durerea sunt surori vitrege, care se urmăresc una pe alta pentru ca să se nimicească. Cel mântuit își vede de drum plin de bucurie, aceasta e starea lui normală. Tata și mama pot să mă părăsească, frații de asemenea. Eu însă învăd de drum plin de bucuria mântuirii. Tu plătii, dai prețul mântuirii Pentru toți și pentru mine greu Când ți-ai din inima iubirii Ce-ai avut mai scump pe fiul tău Când ți-ai scos din inima iubirii Ce-ai avut mai scump pe fiul tău Versetul 40 Filip se afla la Azot de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Localitatea Azot este numele puțin schimbat al fortăreței Azdod la 5 km de Marea Mediterană și la 55 de km de Gaza. În vechime era una din cele 5 cetăți mari ale filistenilor de la Azot la cezarea. Filip a trecut prin multe cetăți, dar n-a trecut ca un simplu turist, ci propovăduia Evanghelia Domnului Isus Hristos. Gânduri duhovnicești Azot, întâlmăcire, înseamnă închinare sau o revărsare. Duhovnicește, după orice lucrare, trebuie să ne aflăm într-o stare de închinare înaintea lui Dumnezeu și de o nouă revărsare în lucrarea lui. Cezarea înseamnă oraș împărătesc. Duhovnicește, ținta noastră este cetatea împărătească din cer. Propovăduia Evanghelia în toate cetățile pe unde trecea. De data asta, Duhul Sfânt l-a luat pe Filip din pustie și l-a dus prin cetăți să facă aceeași slujbă. Să fim totdeauna la dispoziția Duhului Sfânt ca să ne ducă unde vrea El și să facă ce vrea El cu noi. Pe oriunde trecem să vestim Evanghelia, vestea bună. Creștinul este un purtător de vești bune. Ce faci tu când treci prin diferite locuri? Să știi că un creștin pe pământ are o singură slujbă, oricâte ocupații ar avea. Slujba nu trebuie să o uite sau să o neglijeze vreodată. Pe deasupra ocupațiilor pământești, ea trebuie să fie înălțată necurmat. Ea este steagul din vârful catargului, indiferent ce s-ar petrece pe vapor. Filip trecea prin cetăți, dar nu devenea cetățeanul lor, pentru că el era cetățeanul cerului. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Tu te-ai îngrijit atunci cu mine. să mă aduci din nou în casa ta. nu o, nu. Nu, ți-a fost de mine silă ci iubirea ta mă căuta. Nu, o, nu, ți-a fost de mine silă ci iubirea ta mă căuta. Capitolul 9 și versetul 1 Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot. Saul s-a născut într-o familie de evrei credincioși plini de râvnă pentru religia străbună, de aceea au ales ei, părinții lui Saul, calea fariseilor, cea mai îngustă cale din iudaism. Pe această cale au început să facă educație copilului Saul. După tradiția arabinică, educația copiilor evrei care erau destinați pentru o slujbă religioasă începea de la vârsta de 5 ani. La 6 ani trebuia să înceapă educația preșcolară, un fel de grădiniță ce funcționa pe lângă sinagogă. Părinții lui Saul doreau ca fiul lor să aibă o educație aleasă, de aceea după școala din Tars l-au trimis la Ierusalim în jurul vârstei de 13-15 ani în renumita școală a lui Hillel, unde era dascăl Marele Rabin Gamaliel, nepota lui Hillel, prețuit și cunoscut de tot Israelul. Tânărul Saul dorea să se consacre slujbei de rabin ca să-și ajute neamul în privința religiei strămoșești și a păstrării unității naționale. Fiind fariseu din părinți, a devenit mai zelos pentru această cale prin tot ce învăța la picioarele lui Gamaliel. Pe timpul acela a fariseilor era speranța lui Israel și prin Israel ei, farisei, credeau că sunt speranța adevăratei religii a lui Dumnezeu. Saul lucra pentru această speranță a poporului său. În râvna lui pentru apărarea neamului lui Israel și pentru propășirea religiei lui, Saul voia să stârpiască tot ce era străin față de învățătura legii lui Dumnezeu dată prin Moise. Creștinii erau socotiți ca niște criminali, ca dușmani ai neamului iudeu și ai religiei sale. De aceea erau urmăriți și prigoniți cu o ură nemaipomenită de autoritățile religioase din Ierusalim. Sinedriul care avea în mână puterea religioasă folosea toate mijloacele de nimicire a urmașilor lui Hristos. În felul acesta înflăcăratul Saul a ajuns conducătorul prigonitorilor. El s că prin nimicirea creștinilor făcea o slujbă însemnată pentru Dumnezeu. Din mărturisirea lui de mai târziu, înțelegem lucrul acesta când zice în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, sau prigoneam biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Din cele arătate în faptele apostolilor, capitolul 8, înțelegem că prigoana împotriva bisericii s-a extins după ce Ștefan a fost omorât. Aceasta era ca un incendiu ce ardea în continuare cu mare putere. Uciderea lui Ștefan a fost ușa prin care Saul a intrat în istoria Noului Testament. Credincioșii Domnului Iisus, îngroziți de Marea Prigoană din Ierusalim, s-au risipit prin Samaria și Judea. Saul s-a contopit repede cu planul Sinedriului de a pe creștini. El nu se mulțumea cu jumătăți de măsură. Pasiunea lui era curățirea religiei strămoșești de erezia creștină. În el se găsea material care aprindea și mai mult focul prigoanei, fiind un tânăr cu o inteligență deosebită și cu un temperament vulcanic. Termenul sufla amenințare arată limpede că el devenise setos de sânge creștin și căuta să se folosească de toată autoritatea religioasă pentru ca să ucidă pe eretici. Un înțelept spunea mai rea decât prostia, ei inteligența diabolică. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la Marele Preot. Orice mișcare a noastră este ori spre propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ, ori spre împiedicarea și nimicirea ei. Saul sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului Sus. El, Saul, era omul cel mai religios pe vremea aceea. Fanatismul religios orbește într-atâta mintea omului că îl face ucigași de frați. Domnul să ne păzească de această stare rea, de care sunt amenințați toți cei ce se ocupă cu probleme religioase. Orice dispoziție își are suflarea ei corespunzătoare. Există suflarea mâniei, a concentrării calme, a poftei, etc., toate acestea schimbă circulația sângelui și tot trupul. Firea mea veche este tot așa de vrăjmașă Domnului Iisus ca și Saul odinioară. De aceea trebuie să o răstignesc necurmat. Orice vorbă și orice faptă țâșnite din noi, suflă fie aerul cald dătător de viață nouă din Hristos, fie aerul rece al firii vechi, al păcatului și al duhului de partidă care îngheață și o moară tot. Nu există stare de mijloc. De noi se teme cineva? De Domnul Isus nu se temea decât păcatul și minciuna. Fariseii, cărturarii și preoții se temeau de el pentru că le răsturna viața lor veche, religia lor din care trăiau. S-a dus la marele preot. Când te duci la unul din mai marii religiilor de pe pământ, să știi sigur că nu vii plin de Duhul lui Hristos și nici de dragoste față de cei care nu fac parte din religia lui.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 În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la Marele Preot. Pre slava Domnului cântăm cântarea Te slăvesc și-ți mulțumesc, Părinte! Textul din Cartea Facerii, capitolul 22, versetul 8 Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi înainte. Pe slavă! Dai prețul mântuirii Pentru toți Și pentru mine greu Când ți-ai scos Din mai iubirii Ce-ai avut Mai scump Fiul tău. Când ți-ai scos din inima iubirii, Ce-ai avut mai scump pe fiul tău, and cool. a fost de mine sigla ci iubirea ta mă căuta Să merg cu bucurie. Înain te cum îmi spui amin. Să mă ajuți să merg cu bucurie. Înain te cum îmi spui amin. Oh, rune care maia tu. Și vibia mă vei păstra mai ned. Fântru mie, lu cerp vei sfânt Isus. Și în el. Tu vei păstra înainte, pentru mie, blul ăștia vei sfânt Isus.